Acțiunea creștină de radio, Evanghelia Lumina Vieții, vă întâmpină cu prilejul lecțiunii 2C063. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni, vă va aduce în curând vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu, sub forma unui mănânc de cugetări și meditații, Astăzi, cu prileji lecțiunii de zi, vom avea pentru început o meditație asupra versetului 16 din capitolul 10 al cerei de a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, numai înainte însă de a avea episodul următor din lucrarea în mâna tare a lui Isus. Episodul precedent ne l-a prezentat pe Mihai Hodorici, răscolit până în străfundurile inimii, de comportamentul foarte enigmatic al Olgăi. Era plină de amabilitate, de bunătate și în același timp de multă demnitate creștină. Nu știa ce să creadă și, cufundat în astfel de gânduri, a fost cuprins de un somn liniștit și sănătos. După aceea, povestitoarea ne aduce în față din nou pe Olga, stând de vorbă cu mama ei spirituală, cu doamna Jamoschi. Și iată cum ne descrie această scenă. Iarăși era o zi de vară. În micul pavilion de lângă Dunere ședea baroana. La picioarele ei, cu capul ascuns în poala ei, stătea Olga hodorici Deci, mămica mea scumpă, acum ți-am destăinit toate temerile și luptele din ultimele zile. Tu l-ai văzut ce ai vorbit cu el. dă deci un sfat. Ce să fac mai departe? Ce să faci mai departe, copila mea? Pe fața fină și a doamnei, se vedea că meditează profund. Hai să începem prin a-i spune domnului înainte de toate totul. O, mămico, fieți milă, nu mă trimite la el. Crede-mă, nu pot să mă duc. O, te-aș fi chemat deja? Femeia strânse la piept, silueta tânără și tremurândă. Nu, n-a spus niciun cuvințel. Ei, atunci liniștește-te, copilă. Dacă este voia lui Dumnezeu să te duci la el, domnul îi va pune în gură un cuvânt de cerere, mai înainte însă nu trebuie să te duci. Nu trebuie? Ah! Aproape fără putere căzu capul tânăr în poala femeii. Olga, l-ai iertat tu din toată inima? Din vocea celei care întreba, răzbătea îngrijorarea. I-am iertat totul, mămico. Știi că mâna lui Dumnezeu a purtat în toate de grijă? Domnul a făcut ca totul să fie bine, dar cum să plec de la tine? Ești așa de slabă, așa de slabă! Tânera doamnă sărută printre lacrimi mâinile străvezii. Și apoi să renunț la îndatoririle mele dragi din spital, la cercul nostru, la bunul Diuro, care are nevoie de mine, și să mă duc la omul acesta ca să port în silă un jug nedorit. Ah, este oare posibil ca domnul să-mi ceară chiar așa ceva? Olga unele lucruri ni se pare imposibile și totuși trebuie să recunoaștem că nu există altă cale de ieșire, dar uite, fi liniștită. Nu te dau de aici mai devreme decât este nevoie. Aș vrea însă să te rog un singur lucru, Olga. Doctorul mi-a spus că Luni îl trimite pe Hodolici în Tatra. Nu vrea să-l lase să plece singur, vrea să se sacrifice și să se ducă cu el. Duro, imposibil, călătoria aceasta nu are rost pentru el. Mihai nu este atât de bolnav încât să aibă nevoie de un medic. Știu deja ce voi să mă rogi. Sigur că mă duc. O să-i fiu lui Mihai doar un slab înlocuitor al prietenului lui, dar Domnul Isus mă va ajuta să-i fiu folositoare. Desigur, copila mea, deci ne-am înțeles și acum hai să spunem totul Domnului Isus. Și ele îi spuseră. Era de-acum duminică dimineața când doctorul întâlnind-o pe Olga a întrebat-o. Olga, este adevărat? Ce anume, Diuro? Că vrei să-l însoțești pe Mihai în călătoria lui? Păi, crezi că va fi de acord cu asta și că te pot înlocui cu bine? Ce zici tu, Diuro?" Precis, dar ea spune, cum se face că te-ai hotărât să mergi?" Diuro, ai fi putut oare să o părăsești pe doamna Zamosca?" Tu vezi cât de slabă este. Deci un sacrificiu, Olga, nu-i așa? Niciun sacrificiu, numai puțină recunoștință și dragoste. O, oh, Dumnezeu să te binecuvânteze, Olga, și să facă în așa fel încât să nu regreți niciodată acest pas. Dar oare să nu-i spun? Nu, Diuro, mă duc acum la el comisiune din partea mămicii și îi spun chiar eu. Doctorul privi în urma siluetei zvelte. Doamne, Tu vezi că este totuși un sacrificiu, dar are dreptate. Nu pot lăsa singură acum pe binefăcătoarea noastră. Bună dimineața! Aceste cuvinte o întâmpinare pe tânăra doamnă în apropierea spitalului. Bună dimineața, Mihai! Deja ești aici? E bine așa. Dar încotro te grăbești. Păi, la tine veneam. Doamna Jamosca te invită la micul dejun pe verandă. După aceea avem o scurtă meditație, deci vină, te rog. Poți să vin în această ținută incompletă, glumi Mihai. Pentru un covalescent merge, zâmbi și Olga. Mersese raspil mai departe. Aș dori să te rog ceva, început tânăra doamnă după o scurtă tăcere. Pe mine, strigă el surprins și căutând în zadar să-și ascundă emoția. O să fac tot ce-mi ceri dacă-mi stai în putere pentru tine, Olga. Ah, îți stă în putere, dar împlinirea te va costa un anume sacrificiu. O, oh, îți sunt mult prea îndatorat ca să nu fac orice cu bucurie, zise el cu o plecăciune. Uite, Mihai, doamna baroană este foarte slabă, are neapărată nevoie de diuro, dar el vrea să călătorească împreună cu tine. Mulțumită lui Dumnezeu, Poți să scoți la capăt și fără medic. Te-aș putea și eu ajuta dacă ai vrea să mă iei cu tine. Olga, intenționezi tu cu adevărat să vii cu mine? Și el se oprise în fața ei. Dacă pot să te ajut, da. Ei bine, recunoștința ta față de doamna Jamosca este într-adevăr mare, dar de ce un asemenea sacrificiu? Am văzut ieri că nobila doamnă are într-adevăr nevoie de diuro. Oricum, n-aș fi fost de acord să mă însoțească, în primul rând din cauza lui însuși. Clima este acolo mult prea aspră pentru el. Nu sunt un asemenea egoist și un slăbănok, prea puțin rezistent, încât să-i repesc unei doamne fica pe care a crescut-o cu așa dragoste și, încă, într-un moment în care are cea mai mare nevoie de ea și. Dar nu mai continuă, căci privirea lui. Se opri asupra feței plăcute și fu consternat văzând ce palidă se făcuse ea. Nu poți călători singur, zise ea grav. Domnul Morov este deja stabilit aici. El va prelua bucuros sarcina de însoțitor. De mult își dorea să vadă tatra. Olga, să nu mă înțelegi greșit. Mihai se oprise și bară drumul. Două perechi de ochi se adâncire pentru o clipă, unii în alții. Ți-aș fi foarte îndatorat dacă ai merge cu mine, Olga, dar nu merit în niciun fel un asemenea sacrificiu din partea ta. Știu cât de greu îți cade. Mihai, eu trăiesc cu Hristos și pentru Hristos și atunci nu mai este vorba nici de merit, nici de sacrificiu. Precară astfel tăcuți mai departe. Când ajunseră la treptele care duceau la terasă, tânărul bărbat se opri încă o dată. Deoarece presupun că șovăiala mea te-a jignit, te rog, face sacrificiu și vină cu mine." Pe fața gingașă se desfășură o luptă de o clipă. Aproape părea că tânăra doamnă o să clatine din cap. În loc de aceasta însă, ești puse pentru o secundă mâna în mâna lui dreaptă și lăsă ca el să o ducă la buze. Eu trăiesc cu Hristos și pentru Hristos, așa răsuna desior prin mintea lui Mihai în următoarele săptămâni. O, de n-ar fi fost aceste cuvinte, își tot repetase el în cursul călătoriei și în timpul șederilor în munți. Tânăra doamnă se îngriji de el cu punctualitatea unei infirmiere excelentă, îi însenină și făcu mai frumoasă orice oră, ea îi arăta toată dragostea de care era capabilă inima unei creștine, dar în toate acestea stătea la o asemenea depărtare respectuoasă de el, încât unii din cei ce călătoreau cu ei îi spărgeau în zadar capul referitor la această pereche ciudată. Pentru un cuplu erau prea reci și protocolari, pentru niște divorțați se purtau prea amabili și atenți unul cu altul. Nu era de mirare că oamenii se adresau cel mai adesea olgăi cu domnișoară și ea trebuia să răspundă unor întrebări privitoare la sănătatea fratelui ei bolnav. La rândul lui, Mihai observa ce priviri admirative aruncau unii tineri cavaleri soției sale. Singura lui mulțumire constant faptul că ea nu-și dădea seama de nimic. Ea nu avea ochi decât pentru el cât timp avea el nevoie de ea. Dacă nu avea nevoie de ea, atunci Olga se cufunda în frumusețea naturii. Ea aduna plante și-și ajuta semenii cât de bine putea. Pentru o zi se opriră și în mica stațiune, el, chiar la poalele muntelui Tatra. Și pentru că era o vreme așa de frumoasă, petrecura aproape întreaga zi în aer liber, în mijlocul naturii mărețe. El stătea pe pajiște și se încălzea la soare. Ea stădea puțin în umbră și îi citea dintr-o carte. Apoi, ea-l ascultă cum povestea despre Brazilia. Și când el tăcu, în jurul lor se făcu o liniște ca de bazm. Deodată tânărul bărbat se uită pe sub borurile ale pălăriei lui de paie la fața însoțitoarei lui. Ea nu observă lucrul acesta, căci își ținea capul în mână, iar privirea, îi era țintit asupra piscurilor din depărtare. Frumusețea aparte a acestei ființe ciudate îl captivă în așa măsură încât îi se trezi un dor în inimă. Nici el nu știa după ce. El simți că ea nu mai era așa de îndepărtată ca la începutul călătoriei. Simți că se apropiaseră unul de altul. Și în clipa aceea, aproape își dori ca că acea călătorie să nu se mai sfârșească niciodată. El nu mai era bornav, dar nu recunoștea lucrul acesta. Căci în ziua în care el se făcea sănătos, îndatoririle ei de infirmieră încetau. Apoi o să se îndepărteze de el, poate atât de mult încât prăpastia din ei, dintre ei să devină de netrecut. Dar la ce bun toate acestea? Ea era în fond socialului, iar el, soțul ei. Da, dar el dorea divorțul, și poate și el dorea. Însă, amândoi erau creștini, Duro avea dreptate. Ar fi un păcat să scandalizeze lumea în felul acesta. Și să trăiască mai departe așa? Asta e imposibil. O, de n-ar fi zis măcar cuvintele acelea. De n-ar fi trebuit să se gândească neîncetat că tot ce făcea ea, făcea doar de dragul lui Hristos ca să-i facă lui plăcere. De câte ori avea avusese ocazia de a-i răspunde cel puțin într-un cuvânt cal la serviciile pe care le aducea ea, dar nu mersese. Iar el ce făcea? Nici atât n-a făcut măcar să rezolve problema celor patruzeci de mii de guldeni aducători de nefericire. Îmi vine acum în minte un verset de la 1 Petru 2 versetul 15, căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și fără judecată. Iată ce împlinire avem a acestui verset în cazul de față. Mihai Hodorici nu găsea nicio explicație la comportamentul acesta ireproșabil al Olgăi, care pur și simplu l-a adus la tăcere. Versetul acesta pe care l-am citat vorbește despre a face ceea ce este bine. Olga se evidențiază în situația aceasta printr-o înțelegere excelentă a ceea ce era bine să facă în contextul relațiilor pe care le avea momentan cu viitorul ei soț. El era soț legitim din perspectiva legii, deși nu avusese niciodată relații între ei și a ținut cont de ambele situații că îi este soție prin lege, dar și aceea că ei n-au avut relații de soț și soție. Aici se vede intervenția Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care a învățat-o să facă ce este bine, fără niciun compromis de nicio parte. Iată o nouă virtute a unui creștin. Iată o altă dovadă după care ne putem verifica dacă suntem sau nu suntem creștini, nu numai că ne numim. Raporturile noastre cu semenii, indiferent de ce natură ar fi, presupun întotdeauna un anumit comportament care se înscrie în ceea ce numește Dumnezeu a face ce este bine și acest comportament va grei mult mai mult despre Dumnezeu celor cu care avem de a face decât ar fi zece mii de predici de la Amvon. Doamne Dumnezeule! Tu ai soluții pentru cele mai încălcite și mai confuze situații din viața noastră care ar putea fi. Ajută-ne, te rugăm, prin Duhul tău cel Sfânt să apelăm mereu la tine, să rămânem credincioși cuvântului și călăuzirii Duhului tău cel Sfânt, ca astfel, făcând ceea ce este bine în lumina Vântului tău, să putem să câștigăm și pe alții pentru tine, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Corinteni capitolul 10, versetul 16 sună în felul următor. Așa că vom putea propovădui Evanghelia și înținuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia, ca să nu ne lăudăm cu lucruri făcute de-a gata. Aceasta este încheierea apostolului Pavel într-o stare de vorbă, prin scrisoarea respectivă către biserica din Corint, unde își apără slujba împotriva fraților mincinoși ai acelor farisei fățarnici care țineau la lege mai mult decât la harul lui Hristos, încercând să le combine totuși pe amândouă ca să poate, așa cum zice românul, să împace și capra și varza, lucru care este imposibil. Și una din acuzațiile lor era aceea că apostolul Pavel intră în câmpul lor de lucru, dar prin versetul acesta, să nu uităm, aici este Duhul Sfânt care confirmă justețea valabilitatea acestor lucruri, Apostolul Pavel le dovedește, le-a dovedit de fapt prin versetele de mai înainte, că el nu intră în ogorul altuia așa cum îl acuzau acești frați mincinoși, căci totdeauna se naște tulburare când intri în câmpul altuia de lucru. Lucrarea Evangheliei este una peste tot pământul, dar lucrători pe ogorul ei sunt mulți, fiecare cu locul sau câmpul lui de lucru, fiecare cu felul lui de a lucra pentru atingerea aceleiași ținte mântuirea omului în dumnezeirea lui. Nu mijloacele de lucru sunt importante, ci scopul care trebuie atins. Dacă intră cineva în câmpul de lucru al altuia, aducând aici mijloacele folosite de el și un nou fel de a lucra, Oare nu se tulbură și nu se împiedică lucrarea începută înainte de celălalt lucrător? Și, de fapt, de ce să intri acolo unde nu ți este locul tău, dacă tu nu urmărești niciun folos? Poate că zici, acela nu face lucru bun și de aceea intră în câmpul lui. Dar este oare treaba ta să te amesteci unde n-ai fost chemat de la început? Îi va cere domnul socoteală dacă nu face lucrare bună, asta este lucru sigur, căci dacă ar fi fost nevoie de tine, te-ar fi pus el de la început aici. Iar dacă zici că n-ai încă loc de muncă, privește în jur. Pământul este așa de mare că nu sunt atâția lucrători care să-l cuprindă. Alegeți un câmp al tău unde n-a mai lucrat nimeni și așează-te cu râvnă pe lucru. Domnul te va binecuvânta. În privința aceasta, ce spune marele propovăduitor al Evangheliei Spurgeon este următorul. A socoti ca o rușine pentru mine să mi se spună că adunarea unde predic este alcătuită din membrii furați de la alte adunări creștine, de la alte biserici, de la alte denominațiuni. Prețuiesc însă sufletele care au ieșit dintre cei necredincioși și nepăsători din lumea de păcate, care s-au întors la Hristos și au fost aduși în biserica lui Ceavie. Aceștia sunt adevărate comori care nu sunt râți hoțește de la alte biserici înrudite. Noi salutăm pe frații din alte biserici care sunt mânați spre noi de dragostea lui Dumnezeu ca să ne bucurăm de Harul Sfânt, dar nu vrem niciodată să zdrobim aduneri creștine ca să ne îmbogățim din ruinele lor. Noi căutăm sufletele pierdute și nici de cum să momim pe oamenii nestatornici din alte adunări. Să recrutezi un regiment dintr-un alt regiment nu înseamnă că s-a întărit oștirea. Ținta muncii noastre trebuie să fie de a câștiga pe noi pierduți în păcate ca să fie născuți din nou din Dumnezeu. Încheiat citatul. Mă asociez și eu din toată inima acestui lucrător, Spurgeon, pentru că am văzut și văd zilnic atâtea ravagii pe care le fac unii din denominațiunile creștine protestante, mergând la alte biserici protestante să fure membrii de acolo, căutând să-i lămurească cum că nu cred cum trebuie și să-i ia în adunările lor. Oameni buni! Dacă chiar aveți nevoie de membri, de ce nă vă duceți la cei care sunt târâți de satana în tot felul de păcate? Duceți-vă prin cârcium, duceți-vă la cei care sunt în șanțuri, duceți-vă unde vreți și luați oameni din lume care n-au auzit niciodată despre Dumnezeu. Nu vă amestecați în adunări creștine care nu cred la fel ca dumneavoastră să luați suflete care sunt deja mântuite sub pretextul că n-ar crede cum ziceți dumneavoastră. Fiți mulțumiți că Dumnezeu i-a salvat și a pus într-o adunare. Va avea el grijă să-i lămurească suficient de bine până la capăt. Dumneavoastră însă duceți-vă și luați din locurile unde n-au nimic comun cu Dumnezeu. Pe aceea să-i aduceți, căci aceasta este chemarea noastră, nu să furăm oile dintr-un staul și să le aducem în staulul nostru. Prima condiție a lucrătorului lui Dumnezeu este lepădare de sine, și apoi să fie pus în totul numai de stăpânul său la lucru ca să-l poată folosi fără piedică în lucrarea sa. Nimeni nu se poate bucura de plin de Dumnezeu și nu poate fi împreună lucrător cu el înainte de a fi isprăvit cu eul său, pentru că tocmai unde se sfârșește omul firesc, abia acolo începe Dumnezeu să se descopere. Multe necazuri aduce euul între frații. Multă pagubă duhovnicească pe ogorul a evangeliei, și multă răceală în dragostea frățească a adus amestecul în câmpul altuia de lucru. Câte certuri, câte lupte și ce biruințe a câștigat diavolul aici! Frații mei, să ne trezim! Dacă vrem să lucrăm pentru Domnul, dacă vrem cu adevărat mântuirea păcătoșilor, avem atâta loc pe pământ! Sunt atâția păcătoși în jurul nostru că nu ne-ar ajunge timpul să mergem la fiecare și să le vestim pe Domnul Iisus. De ce să intrăm în câmpul altuia de lucru? De ce să mergem în alte adunări și să luăm frați de acolo? E un mare păcat lucrul acesta. Noi putem să ne sfătuim cu frații noștri care lucrează la locul în lor de Domnul Putem să ne îndemnăm la lucru, dar nici de cum să-i tulburăm cu intrarea noastră în câmpul lor, căutând să sucim mintea creștinilor de acolo și să-i aducem la denominațiunea noastră. Asta nu înseamnă aducerea la Hristos, ci la o denominațiune, la o religie și toate religiile sunt moarte, pe când Hristos este unul singur și Hristos ne învață să mergem să aducem pe cei care sunt pierduți la mântuirea Lui. Dacă suntem cu adevărat credincioși, înțelegem adevărul acesta și ne vom supune lui. La versetul 17 din 2 Corinteni, 10, apostolul Pavel spune, Ci oricine se laudă, să se laude în Domnul. Faptul că sunt o ființă în lumea pământească și în cea duhovnicească, nu am niciun merit. Toată lucrarea aceasta este a lui Dumnezeu, a Harului Său. Puteam tot atât de bine să nu există. Și dacă am ceva în ființa mea, bunuri pământești și bunuri duhovnicești, de asemenea nu sunt de la mine, ci le-am primit, fără să remerit, de la Dumnezeu, făcătorul meu, prin harul lui. Se cuvine toată lauda și cinstea acum și în vecii vecilor Domnului, pentru că El este Cel care a pus temeria și acoperișul casei ființei mele. Cine se laudă cu ceva din bunurile pe care le are ca și cum ar fi ajuns la ele prin ceea ce este el, acela este un îngânfat întunecat. De altfel, orice mândrie este o dovadă a întunericului care stăpânește inima omului. Numai cei care nu se cunosc nici pe ei, nici pe Dumnezeu, se mândresc și se laudă. Adevărata credință și pocăință te duc la lumina în care te poți cunoaște și pe tine și poți cunoaște și pe Dumnezeu. Te cunoști pe tine ca fiind nimic și cunoști pe Dumnezeu ca fiind totul, de aceea te lauzi cu El și numai cu El tot timpul și în fața oricui. El te împodobește cu daruri pentru că El te-a făcut lucrarea Lui ca să-i porți cu cinste numele pe pământ. Cine știe să se laude în Domnul, zice Ioan Gură de Aur, nu se îngânfă niciodată, căci a te lăuda în Hristos înseamnă a te rezema pe credință. Fugi de laude, zice Sfântul Sinaitul, dar rușinează-te și de mustrări. Fericitul Augustin zice, viciul prin care e biruit omul de prima dată, se biruie în urma tuturor, pentru că atunci când biruim toate păcatele, rămâne primejdea ca, recunoscând bunăstare proprie, noi ne putem lăuda cu noi înșine, iar nu cu Domnul. Oricine se laudă, spune cuvântul aici să se laude în Domnul. Numai cel cu adevărat lepădat de sine se poate leuda cu Domnul și cu Harul Său. Euul nostru este cea mai mare piedică în calea adevăratei laude a lui Dumnezeu. Adevărata poziție față de Dumnezeu a Fiului Credinței este smerenia și dragostea care îl laudă în toată vremea și cu care se laudă în fața tuturor. Aici este taina biruinței și a fericirii. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 2C063 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca harurile mari ale lui Dumnezeu, harul smereniei să ne umple pe toți, să ne împodobească pe toți cu atâta plinătate încât nimic din firea noastră veche să nu mai aibă loc bine cuvintele mari și minunate Ale Domnului să fie partea Oricui se deschide de a le primi Pentru slava Lui și fericirea noastră Veșnică, amin Nu pot să Păstrezi în tine Două stări Două stări Cei fățari Nici nu-și pot ține Apul sus, Când Domnul vine peste zori, peste zori, cei pățori nici nu-și pot ține.